David Copperfield de Charles Dickens Pista 52 Într-o bună zi, pe când eu lucram la câmp, a trecut pe acolo un călător de pe la noi din Anglia, din Norfolk sau Suffolk, nu mai țin bine minte, și el a poftit în casă, i-a dat să mănânce și să bea și l-a găzduit cu dragă inimă. așa e obiceiul pe acolo prin colonii. Avea o gazetă veche în care se scria despre furtuna aceea. Seara, când a venit acasă, mi-am dat seama că aflase totul. Rostind aceste cuvinte, glasul i s-a stins, iar pe față i-a apărut un aer grav de care mă aduceam bine aminte. Vestea aceasta a făcut-o să se schimbe mult?" l-am întrebat amândoi. Din păcate pentru multă vreme," a spus el clătinând din cap, și poate că mai ține și până în ceasul de față. Cred însă că singurătatea i-a priit. Apoi avea destule griji cu păsele din ogradă și cu alte treburi de același soi și tot îndeletnicindu-se cu ele, ia mai trecut. Dacă ai vedea acum pe Emilia mea, domșorule Davy, nu cred că ai mai recunoaște-o, mi-a zis el îngândurat. Atât de mult s-a schimbat? l am întrebat. Nu știu, o văd în fiecare zi, așa că nu pot să-mi dau seama, dar câteodată mi se pare că-i tare schimbată. S-a subțiat, a urmat domnul Pegoti, ațintindu-și privirea asupra focului din cămin. Pare îmbătrânită, e blândă, tristă, are ochi albaștri, fața firavă, Căpșorul drăguț puțin plecat, glasul domol și mai degrabă sfios. Așa-i Emilia acum. Am păstrat tăcerea, urmărindu-l cum își ținea mereu pironită privirea asupra focului din cămin. Unii cred că suferă de o dragoste neîmpărtășită, a spus el, alții că a rămas vădană. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Ar fi putut să, să mărite, a avut multe prilejuri, dar întotdeauna mi-a zis. Nu, închiule, s-a sfârșit pentru totdeauna. Când e cu mine, mai râde câteodată, față de alții e întotdeauna foarte retrasă. Îi place să meargă cale de o poștă, să da lecții unui copil sau să îngrijească vreun bolnav sau să ajute vreo fată care se mărită. Pe multe le-a ajutat, dar la nicio nuntă nu s-a dus. Își iubește din toată inima unchiul. E răbdătoare, și toți, tineri și bătrâni, o îndrăgesc, și când au vreun necaz vin la ea. Așa, Emily. Și-a trecut mâna pe față, și apoi, cu un oftat greu, și-a ridicat privirea de la foc. Marta e tot cu voi? L-am întrebat. N-au trecut nici doi ani de când am sosit acolo și Marta s-a măritat Davy. Un flăcău, un argat care trecea pe la noi în drum spre târg cu căruța stăpânilor lui, avea de mers dus și întors vreo 500 de mile, a cerut-o de nevastă. Se cam simte lipsa de femei pe acolo. Zicea că voia să-și facă și el un cămin prin sălbăticiunile acelea. Ea m rugat să-i povestesc toată viața pe care a dus-o, fără să-i ascund nimic. Așa am și făcut. S-au căsătorit și locuiesc acum la vreo 400 de mile de de orice așezare omenească unde nu aud alt glas decât acela al lor și al păsărelelor din jur. Și doamna Gamici? l-am întrebat. Trebuie să fie atins o coardă plăcută, căci domnul Pegoti a izbucnit într-un hoho de râs, frecânduși și mâinile de genunchi, așa cum obișnuia pe vremuri când era întoarne bune în vechea barcă de mulți scufundată. Nu o să mă credeți, ne-a zis el. S-a găsit cineva care s -o ceară de nevastă. Chiar așa cum vă spun, un bucătar de pe o corabie, care a ajuns colonist acolo, a cerut-o de nevastă pe doamna Gamici. Niciodată n-am văzut-o pe Anies răzând cu atâta poftă. Neașteptată izbucnirea domnului Pegoti, i s-a părut atât de hazlie că nu se mai putea opri din râs. Și cu cât râdea mai tare, mă făcea și pe mine să râd, iar domnul Pegoti părea și mai încântat și își freca și mai strașnic genunchi. Vă rog să mă credeți, a urmat domnul Pegoti, să vedeți ce s-a mai întâmplat. Doamna Gamici. Vreau să-i spună, îți mulțumesc frumos, dar la vârsta mea n-am de gând să mai schimb felul de viață. A pus mâna pe o găleată de lângă ea și a înfundat-o în cap până ce bietul bucătar a început să strige cerând ajutor și am alergat ca să-l scap. Domnul Pegoti a izbucnit iar într-un hoho de râs, pe când noi am ținut isonul. Dar trebuie să spun spre cinstea ei, a continuat el ștergându-și fața când ne-am săturat de atâta râs, care o inimă de aur și ne-a fost de mare ajutor, așa cum a făgăduit, și încă și mai mult. Domnșorile Davy e femeia cea mai săritoare la nevoie, cea mai cuminte și mai credincioasă ce s-a pomenit vreodată. N-am mai auzit-o plângându-se că e singură și părăsită, nici măcar atunci când abia sosisem în colonie și nu cunoșteam pe nimeni. Și de când a plecat de din Anglia, n-am mai amintit niciodată de bătrânul ei. Te rog să mă crezi, domnșorile Davy. Ei, și acum, să auzim ceva și despre domnul Mikeauber. L-am lăsat la urmă, deși îi port tot atâta interes ca și celorlalți, am spus eu. Și-a plătit în întregime datoriile, până și polița lui Treadles, îți amintești, dragă Anies? și de aici am tras concluzia că îi merge bine. Dar alte știri mai noi vrem să aflăm. Cu un surâs, domnul Pegoti și-a dus mâna la buzunarul de la piept și-a scos un pachet de hârtii bine împăturite, din care a ales cu grijă o gazetă mică și îngălbenită de vreme. Trebuie să-ți spun, domnșorile Davy, că acum, de când ne merge mai bine, am părăsit sălbăticiunile acelea și ne-am dus la port Middle Bay Harbor, unde se află ceea ce numim noi un oraș. Și domnul Mike Aubur, a fost cu voi prin sălbăticiunile acelea? L-am întrebat. Ei, da, a zis domnul Pegoti, și încă cu dragă inimă. N-am pomenit de când sunt un om cu atâta atragere de inimă. Să-l fi văzut tomșorile Davy, cum stătea în plin soare, nădușind, cu chelia goală, de credeam că o să se topească de abinele. Acum. A ajuns magistrat. Magistrat? Am zis eu mirat. Domnul Pegotty mi-a arătat cu degetul un articol din gazeta pe care o ținea în mână și am citit cu glas tare rândurile ce urmează, publicate în Port Middle Bay Times. Banchetul oferit distinsului nostru concetățean și colonist, onorabilul Dom Wilkins Maicauber, magistrat al districtului Port Middle Bay, a avut loc ieri în salonul cel mare al hotelului, care a fost plin până la refuz. Se crede că numai puțin de 47 de persoane au stat în același timp la masă, fără a mai până la socotală pe cei aflați pe coridoare și pe scări. Lumea cea mai strălucitoare, mai elegantă și mai distinsă din port Middle Bay s-a grăbit să aducă omagiul venit unei persoane atât de prețuite, atât de bine înzestrate și atât de populare. Doctorul Mel, de la școala Salem House din port Middle Bay, a prezidat banchetul având la dreapta sa pe cel sărbătorit. După sfârșitul mesei s-a cântat Non Nobis, un cântec foarte frumos executat, în care am avut bucuria de a remarca glasul ca de clopot al talentatului amator domnul Wilkis, Mike Aubord junior, S-au ținut cuvenitele cuvântări patriotice și leale, care au fost primite cu multă însuflețire. Apoi, doctorul Mel, într-o frumoasă cuvântare, a ridicat paharul în cinstea distinsului nostru oaspete adevărată podoaba orașului nostru îi urăm să nu ne părăsească niciodată decât pentru a se desăvârși pe sine, iar succesele sale în mijlocul nostru să fie atât de mari încât să facă inutilă o asemenea desăvârșire. Aclamațiile care au însoțit această închinare au depășit orice închipuire. Cavalurile oceanului se ridicau și se lăsau neîncetat. În cele din urmă, când totul s-a liniștit, domnul Wilkins-Majkaubor s-a ridicat pentru a mulțumi celor de față. Departe de noi gândul de a ne încumeta, ținând seama de resursele comparativ reduse deocamdată ale orașului nostru, să rădăm în tocmai mai înflorite și curgătoare ale cuvântării pline de eleganță și de podoabe stilistice pe care a ținut-o distinsul nostru concetățean. E de ajuns să spunem numai că a fost o capodoperă de elocvență și că, în acele părți din cuvântarea sa, în care și-a povestit cariera încă de la începuturile ei și a sfătuit pe cei tineri din rândul ascultătorilor să nu săvârșească greșeala de a se îngloda în datorii bănești, au mișcat până la lacrim chiar inimile cele mai tari. S-a băut apoi în cinsta doctorului Mel, a doamnei Maicauber, care a mulțumit cu multă grație, salutând din pragul unei uși laterale un grup de femei frumoase urcate pe scaune ca să asiste și să împodobească în același timp această scenă încântătoare, în cinstea doamnei Ridger Bells, fosta domnișoară Maicauber, a doamnei Mel și a domnului Wilkins Maicauber Junior, care a strânit o mare hilaritate declarând cu mult umor că, nesimțindu-se în stare să mulțumească printr-o cuvântare, va cere voie să cânte ceva, în cinstea familiei doamnei Maicauber, binecunoscută în țara Mumă, precum se știe, etc., etc. După încheierea acestor toasturi, au dispărut ca prin farmec mesele, rămânând sala liberă pentru dans. Printre discipulii terpsihorei care s-au întrecut pe ei înșiși până ce soarele a dat semnalul plecării, s-au remarcat îndeoseb domnul Wilkins, Maicaubor, Junior și drăgălașa și desăvârșita domnișoară Helena, cea de a patra fiică a doctorului Mel. M-am bucurat să regăsesc în aceste împrejurări fericite numele doctorului Mel și mă gândeam la bietul doctor Mel, fosta sluga a profesorului meu din Middlesex, când domnul Pegoti mi-a arătat cu degetul o altă parte din gazete unde am văzut scris numele meu și am citit cele ce urmează. Domniei sale domnului David Copperfield, eminentul scriitor. Scumpul meu domn! Trecut au ani de când am avut prilejul să văd cu proprii mei ochi trăsăturile a aceluia care acum e cunoscut de întreaga lume civilizată. Dar, pe domn, deși m-am depărtat prin forța unor împrejurări străine de voința mea, de prietenul și tovarășul tinereții mele, n-am rămas nepăsător la zborul lui avântat și nici nu m-am putut opri, în ciuda oceanului care urlând ne desparte, să iau parte la adevăratele sărbători intelectuale pe care ni le-a oferit. De aceea nu pot lăsa să plece de aici un om pe care amândoi îl cinstim și îl prețuim fără am mă acest prilej public, pe domn, ca să-ți trimit mulțumirile mele și mă încumeți să adaug și cele ale tuturor locuitorilor din port Middle Bay pentru bucuriile pe care mi le-ai dăruit. Mergi mai departe, pe domn, n-ai rămas necunoscut printre noi. Lumea de aici știe să te prețuiască. Deși suntem departe, nu suntem neprietenoși, melancolici, nici se cuvine să adaug greoi. Mergi mai departe, pe domn, în zborul dumitare de vulturi. Locuitori din port Middle Bay vor ști cel puțin ei să te urmărească cu bucurie, cu încântare, cu folos. Printre ochii îndreptați asupra dumitare din această parte a globului pământesc, vei găsi întotdeauna, atâta timp cât lumina vieții va mai licări în ei, ochiul lui Wilkins Maicauber, magistrat. Uitându-mă prin restul ziarului, am aflat că domnul Maicauber era corespondentul sârguitor și prețuit al acestei gazete. În același număr era publicată o altă scrisoare a sa cu privire la un pod. Am găsit și un anunț vestind apropiată apariția unui volum frumos care va cuprinde o culegere din, cităm, scrisorile sale cu foarte importante adăugiri. Și dacă nu mă înșel, articolul de fond era semnat tot de el. Și în serile când domnul Pegot a mai rămas printre noi, am vorbit în repetate rânduri despre domnul Mike Huber. A locuit la noi în tot timpul șederii sale în Anglia, mai puțin de o lună paremise, iar sora lui și mătușa mea au venit la Londra să-l vadă. Anies și cu mine l-am petrecut până la Corabie și ne-am despărțit de el în clipa embarcării. Nu ne-a mai fost dat să-i mai spunem alt adio pe acest pământ. Înainte de a pleca, ne-am dus împreună la Yarmouth să vadă placa pe care o așezasem pe mormântul lui Hem. La cererea lui i-am copiat inscripția funerară, și pe când scriam, l-am văzut cum s-a oprit și a luat un mânung de iarbă și un pumn de pământ. A pus totul în buzunarul de la piept și mi-a spus, pentru Emily, i-am făgăduit domșorile Davy. Capitolul 35. O ultimă privire spre trecut. Și acum, povestea am scrisă a luat sfârșit. Înainte de a încheia aceste pagini, mai vreau să arunc încă o dată, pentru ultima oară, o privire spre trecut. Mă văd străbătând alături de Anies calea vieții. În jurul nostru îmi văd copiii și prietenii. Și pe măsură ce pășesc înainte, aud atâta glasuri la care nu pot rămâne nepăsător. Ce chipuri apar mai limpede din mulțimea care se scurge prin fața mea? Iată-le, se întorc singure către mine de îndată ce-mi pun această întrebare. Iată-mă întâi pe mătușa mea, cu ochelari mai groși, trecută de 80 de ani, dar tot dreaptă, în stare să străbată pe jos vreo șase mile pe vreme de iarnă, fără să se oprească. O însoțește întotdeauna Pegoti, bătrâna și buna mea dădacă, purtând și ea ochelari, deprinsă să coasă seara la lumina lămpii, fără a se despărți de mucul ei de lumânare, de metrul în căsuța lui și de cutia de lucru cu biserica Sfântul Paul pictată pe capac. Obrajii și brațele lui Pegoti, cu pielea aspră și așa de rumână pe vremea când eram copil, că mă minunam cum de nu veneau păsărele să-i le ciugulească, rându le drept mere, s-au zbârcit acum, iar ochii și-au mai pierdut din strălucirea ce-i lumina cândva întreaga față. degetul rătător arătător, așa de aspru că mi se păra pe vremuri că seamnă cu o răzătoare de nuci, la fel arată și azi. Iar când îl văd pe mezinul meu cum îl prinde când face primii pași șovăitori, ducându-se de la mătușa mea la Pegoti, îmi amintesc de salonașul de acasă și de zilele de odinioară când învățam și eu să merg. Mătușa mea nu mai este dezamăgită, este nașa unei adevărate beții trotud în carne și oase și Dora, a doua la rând, spune că mătușa mea o răsfață prea tare pe beții. Buzunarul lui Pegoti pare cam umflat. În el se găsește doar cartea cu crocodil care a ajuns ca vai de lume, cu multe foi rupte și prinse cu ace, dar pe o arată copilor ca pe o relicvă prețioasă. și pare ciudat când îmi revăd chipul din copilărie, cum mă privește dintre basmele cu crocodil Și aceasta mă aduce aminte de veche întâmplare cu Brooks din Sheffield. În mijlocul băieților mei, în zilele vacanței de vară, văd un moșneag care face zmeie uriașe și le urmărește cu privirea prin văzduh, cu o încântare ce nu poate fi descrisă prin cuvinte. Mă salută călduros și înșoptește făcându-mi nenumărate semne cu mâna sau din cap. Trotud, o să te bucuri când o să afli că sunt pe cale să-mi sfârșesc memoriul, căci nu mai am nimic altceva de făcut. Și când ți o -i spune, domnule, că mătușa dumitale e cea mai minunată femeie de pe lume. Cine-i bătrână aceasta încovoiată, care merge sprijinindu-se într-un baston, cu un aer în care îi recunosc mândria și frumusețea de altă dată, încercând să-și stăpânească pornirile arțăgoase și zbuciumul minții rătăcite. E într-o grădină și lângă ea stă în picioar o femeie aspră, întunecată, ofilită, cu o cicatrice pe buze. Să auzim ce vorbesc. Roza? Am uitat cum îl cheamă pe domnul acesta. Roza s-a placă spre ea și îi spune, domnul Copperfield. Mă bucur să te văd, domnule. Văd că ești în doliu. Îmi pare rău. Nădăjduiesc că vremea îți va aduce o alinare." Însoțitoarea ei e o ceartă, îi spune că nu sunt în doliu, o poftește să se uite încă o dată și încearcă să o ridice. L-ai văzut pe fiul meu, domnule?" spune cu coana cea bătrână. Te-ai împăcat cu el?" Se uită țintă la mine, își duce mâna la frunte și geme. Deodată cu un glas înfiorător strigă Roza, vino lângă mine, a murit!" Roza în genunchi la picioarele ei, o mângâie, apoi o ceartă și îi spune cu amărăciune. L-am iubit mai mult decât l a iubit tu vreodată, pentru ca după aceea s-o lege la pieptul ei ca pe un copil suferind. Așa le las, așa le regăsesc mereu și așa li se scurge viața an după an. Ce corabie se acasă din Indii, și cine-i doamna aceasta, căsătorită cu un cresus scoțian, morocănos și cu urechile prea mari? Nu cum va o fi Julia Mills? Într-adevăr, e chiar Julia Mills, ursuză și frumoasă. Un negru îi aduce pe o tavă de aur scrisorile și cărțile de vizită și o femeie cu fața arămie, în roche de stambă, cu o basmă în strălucitoare pe cap, îi servește masa în budoar. Giulia însă nu-și mai ține jurnalul intim, nu mai cântă jelania dragostei, se ceartă mereu cu bătrânul Cresus Scoțian, care e un fel de urs gălbejit cu pielea tăbăcită. Julia s-a cufundat până la gât în aur și nu vorbește de altceva și nu se mai gândește la nimic altceva. Îmi plăcea mai mult în deșertul Saharei. Sau poate acesta o fi adevăratul deșert al Saharei, căci, deși Giulia are o casă elegantă, o societate aleasă și dăm fiecare seară o spețe în belșugate, nu văd să crească în jurul ei nimic proaspăt, nicio mlădiță care să înmugurească și să înflorească. Știu ce numește Giulia lumea bună. Printre oaspeții ei se află și domnul Jack Meldon, proprietarul biroului de brevete, care vorbește cu dispreț de ajutorul pe care l-a primit din partea doctorului, spunând despre el că e fermecător de învechit. Dacă domnii și cucoanele acestea cu mintea găunoasă sunt așa zisa lume bună, care se arată atât de nepăsătoare pentru orice ar putea ajuta sau întârzia mersul înainte al omenirii, atunci, Giulia, cred că ar fi fost mai bine pentru tine să fi rămas pierdută în deșertul acel al Sahare sau să fi găsit o altă soluție. Și iată-l pe bunul meu prieten doctorul, lucrând mereu la dicționar, ajuns la litera D, fericit în căsnicie cu soția lui și pe bătrânul ostaș, care nu mai e ce-a fost și al cărui cuvânt nu mai are aproape nicio greutate în casă. Și ajung acum, destul de târziu, la vechiul și scumpul meu prieten Treadles. Lucrează în apartamentul lui din temple, e tare ocupat, iar părul, unde n-a chelit încă, îi e și mai îndărătnic, pentru că se fracă mereu de peruca lui de avocat. Masa îi e plină de tancuri de hârtii. Îmrotesc privirea prin odaie și îi spun... Dacă Sofia ar mai fi acum secretara ta, Traddles ar avea multe de furc aici. Ai dreptate, dragă Copperfield, dar ce zile frumoase am prăit la Holborn Court, nu-i așa? Când îți spunea că o să ajung judecător, dar pe atunci lumea nu prea era de aceeași părere. În orice caz, dacă o să ajung vreodată, îmi zice Traddles știi prea bine că o să ajungi. Bine, dragă Copperfield, când o să fiu, o să-i toată povestea, așa cum am făgăduit. Pornim pe jos, braț la braț. Mă duc să iau masă la familia Threadles. E ziua de nașterea Sofiei și pe drum să sunt tot vorbește de norocul pe care l-a avut. Am izbutit într-adevăr, dragă Copperfield, să realizez tot ce am dorit mai mult. Pastorul Horris a fost înaintat într-un post cu 450 de lire pe an. Cei doi ai mei primesc o educație îngrijită, se disting la învățătură și sunt băieți buni. Trei dintre cumnatele mele s-au muritat foarte bine, alte trei locuiesc cu noi, iar celelalte trei țin casa pastorului Horris de când a murit doamna Cruller. Și toți sunt fericiți. În afară de... i-am amintit eu. Da, a recunoscut Truddles, în afară de frumoasă. Păcat că s-a măritat cu un asemenea vagabond. Dar avea o anumită aurolă și o eleganță care au vrăjit-o. Totuși, acum cu avem iar cu bine acasă și am scăpat de el, trebuie să fim mulțumiți. Truddles și-a ales, pare una din acele case pe care obișnuia să le împartă în gând în plimbările lor de seară. E o casă mare, dar Treadles își ține hârtile în odaia unde se îmbracă, iar ghetele îi stau lângă hârtii. El și cu Sofia s-au retras într-o odăiță de sus, lăsând frumoase și celorlalte fete dormitoarele cele mai bune. Nu rămâne nicio încăpere de prisos, căci deci întotdeauna au venit fetele și întâmplarea face să nu poți ști niciodată câte sunt. Când intrăm în casă, ne întâmpină o grămadă de fete care să năpustesc să-l sărute pe Treadles înăbușindu-l aproape. Aici, instalată pentru una, o găsim și pe biata frumoasa, rămasă văduvă cu o fetiță. Mai sunt la masa dată pentru sărbătoarea zilei de naștere a Sofiei și cele trei fete care s-au măritat, împreună cu cei trei bărbați ai lor și câțiva frați ai unui bărbat, vărul altuia și sora celui de-al treilea, care pără să fie logodită cu vărul. Truddles, același băiat simplu și inimos, șade ca un patriarh la capătul mesei mari, iar Sofia, de la celălalt capăt, îl privește radioasă peste masa destul de întinsă, pe care nu mai strălucesc tacâmuri de metal englezesc. Și acum, când povestea s-a sfârșit, îmi stăpânesc pofta de-a mai zăbovi puțin, iar chipurile dragi se șterg. Rămâne însă unul singur, care strălucește deasupra ca o lumină din ceruri. O lumină deasupra tuturor, mai presus de toate și prin care văd totul. Și ea îmi rămâne. Îmi întorc capul și o văd lângă mine în frumusețea ai senină. Lumina lâmpii a scăzut, am stat și am scris până în târziul nopții, dar prezența-i dragă, fără de care n-aș fi ajuns nimic, îmi ține tovărășie. Anies, sufletul meu, fie ca scumpul tău chip să rămână necontenit lângă mine până în clipa acea din urmă, fie ca atunci când lumina se va șterge din fața ochilor mei, asemenea umbrelor pe care le gonesc acum, să te văd mereu lângă mine cum arăți, cu mâna ridicată, cerul. Sfârșit. Ați ascultat David Copperfield, de Charles Dickens. A citit Matea Stanculescu.